Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az Önkényes Mérvadó. A stúdióban Horváth Oszkárral, Csizi Ágival, Puzsér Robertel. A telefonszámunk az 0630 20 10 909 ezen nekünk. Uravesz Nóra, Lakatos Levente és egyéb internetbölcselőknek az idézeteivel fogunk foglalkozni. Ezeket fogjuk, fogjuk értelmezni, elemezni, a ránk vonatkozó tanulságokat levonni. Miért mondod, hogy bölcs elő? Hát, mi, ez, mi ez a képző? Mit jelent? Hát azt jelenti, hogy ő bölcselkedik. Tehát, hogy így... De ő... sikerül neki? Én Járjunk neki, utána, én nem? Mondom, én nem mondom, hogy a bölcselő feltétlenül, feltétlenül sikertelenül bölcsel. Lehetsége, a bölcselő lehet bölcs, de nem szükségszerűen az. Most azt látjuk, szóval én azt gondolom, hogy Lakatos Leventére meg Oravecnórára ez kevésbé vonatkozik. Hát de olvasás nélkül igazságtalan lenne véleményt megfogalmazni, bár hányszor volt már az a benyomásunk, hogy ez egy olcsó szar szemét. De hát én úgy érzem, hogy felnőttem a problémához, most én megnyitom magamat a következő két órára, és megpróbálom befogadni. Nem lehetek ennyire igazságtalan. Az Oravesz Nórával kapcsolatban nekem a legnagyobb problémám az, hogy az Oravesz Nórát széles körben ilyen Oravesz eljózzák. Meg a Koaljót, Koei óra vezezik. Tehát, hogy a koelyú azt össze-vezezik, az ura vezezett össze-Koelyú. És még ez sem két azonos csak, minőség. Csak, nagyon nem. Csak a probléma az, hogy a Koelyú az egy, az egy regényíró. A Koelyú az nem, nem tudom, én három mondatokat ír le, Jól, vagy nem. Nem a választ ki egy-két mondatost, hanem 6000-ből. Hogy mondjam, a Koelyú az egy. Számít? A, a Koelyú az egy magasan jegyzett író. Akinek az irodalma, mondjuk én szerintem, meg sokak szerint, gicses, szirupos, stb. Lehetnek ezzel kapcsolatban ízlésbeli kifogások vagy aggályok. Oravec Nóra olyan messze van Koeljótól, mint Makótól Jeruzsálem. Tehát ez egy teljesen másik liga. Tehát Oravec Nóra az a, hogy mondjam, a Koeljónak, az inosának lehetne a, az epigonja. Mondta is egyébként magáról az Oravec Nóra, hogy neki, hogy is szólt az idézet, hogy neki semmi köze szegény bácsihoz, így itt szólt a megfogalmazás, és egyébként dicseretére legyen mondva gazdag az Oravecnek, gazdag bácsi, De seg gazdag bácsi, igen, dicseretére legyen mondva, hogy egyébként ő azt mondja magáról, hogy jaj, jaj, ő nem tud írni. Csak azért csinálja. <gül> Le. Le. Innen már csak egy lépés, hogy ne is írjon. De az, az igazság, hogy már félúton vagyunk. Nóra, ez így már majdnem jó. Ő nem író egyébként, hanem, hanem ö, én nem is tudom, hogy minek lehet titulálni. Előadásokat. Előadásokat tart. Én Erőadások, Előadásokat tart coach, én időkócs. Igen. Kócs, rohadna meg ö, mindenki, aki ezt a mennek, szót használja. Hát, Kivéve a rendes emberek, akik most hallgatják a műsort. Nem, szóval, szóval hogy a, arról van szó, hogy ö, ő valójában így a semmiből... Ö, Dagaszt, duzzaszt egy, egy, hogy mondjam, egy, egy, egy, egy nagyobb, egy ilyen, egy ilyen sűrűbb semmit. Valahogy, hogy mondjam, összefésül a semmit, egy nagy halomba, és azt adja át neked. Vagy azt adja el neked. De egy dologban egyébként barami profi az Orevetsznóra, abban, hogy hogyan kell brendet építeni a semmiből. Azt meg de, kell hagyni, vagy azt nagyon meg egyébként, um. kicsit Nagyon hasonló ilyen coach vonatkozásban, mint Szavó Péter, meg, meg Brian Tracy, akiről éppen tegnap volt szó ugyanebben um. a műsorban. Ugye Brian Tracy, ő a Szabó Péter. Ő az, akire a Szabó Péter hivatkozik. Mm. Tehát, hogy kellett egy mentor, ő Brian Tracy. És hogy valójában, hogy mi ez a Brian Tracy? Mert hogy a Brian Tracy az egy ilyen magasabb fokú Szabó Péter. Csak hogy mivel, hogy a Szabó Péter nulla, ezért hogyha mondjuk a nullát megszorzod 1500-zal, mert mondjuk 1500-szor akkora senki a... a a Brian Tracy, mint a Szabó Péter, akkor is a nullát kapod, mert hogy a nullát bármivel szorzod, az nulla. Ennek megfelelően a Brian Tracy is hia, tehát a semmit hiába sűríted, az is csak semmi lesz, mert a 300 szoros sűrűségű semmi is sincs. Ja, ez nagyon jó hangzik, Robi, de csúsztatás, mert nem igaz már az eleje sem, sajnos nem semmi, bár csak semmi volna. Tehát, hogy, hogy megfigyeltük, hogy ez egy mások átgázolására ösztönző szellemi iránymutatás. Azért az több, mint a semmi, vagy kevesebb. De most mi az, hogy a, az egy, egy, mondatban összef, egy mondatban... nominális értéke, szerintem negatív. Na jó, csak... Megszorzod 1500 al sokkal rosszabb pozícióban, vagy nem a nullán de maradsz, nem, de bárcsak én, de a én nullán. Igen, de, de én meg azt gondolom, hogy amit a Szabó Péter csinál, meg amit a Szabó Péter kínál, az nem egy valós tudás. Nem egy hasznosítható valós tudás. Amit Orravesz Nóra kínál, az sem egy hasznosítható való, valós tudás. Ennek megfelelően, amit, a, amit a, a Brian Tracy kínál, az sem egy megvalósítható valós tudás. A lelked megrontására talán alkalmas, de hogy te sikeresebb legyél, mondjuk pusztán, pusztán csak a siker, tehát hogy mondjuk elajasítja a lelkedet, de Sikeresebb legyél az üzleti életben, én azt gondolom, erre sem alkalmas. Um, sokan írtak az elmúlt fél évben, egy évben, akár másfél évben, hogy könyörgöm, a lakatos levente jelenséget elemezzétek ki. Uh, nem éreztem magamat felkészültnek ahhoz, hogy ezt megtegyük, hiszen nem fogyasztom. Ugyanakkor most beletekertünk egy pár napon keresztül a munkásságába, a kis VHS kazettán, és megmegállnánk megállnánk egy-egy mérföldkőnél megpihenni a, Láttátok? a le lelke ölelésében. Láttatok a közösségi oldalát? Nem. Nem Hát is egy fogjuk. ilyen igazi, de hogy nem, megmutatom fogjuk. Meg, biztos, Köszi, nagyon biztos, rendes vagy. én nem tudtam vele betelni. Te ilyen, még ide, Ági. Egy ilyen huszonéves szép fiú, aki egyébként ahhoz képest, hogy ő már nem tudom, két vagy három könyvet jelentetett meg, és korunk egyik nagyon népszerű írója, mint uh -huh. ezt ő állítja magáról, meg hát sokan, uh, iszonyatos rajongó tábora van, tehát lányok tucatjai, küldenek olyan fotót magukról, ahol rá van tetoválva valami elképesztő lakatos levente bölcsesség, amit tudom én karjukra, vagy Kaptál a... már ilyet, Robi? A... Tényleg neked megettováltatták a mondatodat pármelyik testészükre. <gül> Na, nagyon remélem, hogy erre nem kerül sok, De hogy az az igazság, hogy, hogy így ez, ez, ez, ez ilyen rettenetes nagy felelősségám, hogy így teleköpködöd a világot a hülyeségeiddel, és mások magukra varják. Ez művész, Tad... figyelj, szerintem kezdjük már el. Itt rögtön ez, egy vers. Uh -huh. ez itt az elején, ez egy vers? Nagyon őszintén, Ö, jó, kezdjed, oh, a, ver a verset, Jól a verset. tudom, hogy mennyit érek, az látod neked túl kevés. Játszottál, ez szívem raktadt ittnek, még szerencse, hogy vesztettél. Tarímre, tarímre, hogy töröltem az összes képed, az álmosolyból már elég, így a végén most csak egyet kérek, hogy ne is lássam, merre mész. Itt is a rím, az így meneküld meg a rossz, a mér... meg ott feküdt, oldalt. De ha azt írta volna, hogy merre mégy, már is rímelt volna. De, de miért kéne? Csak ennyi kellett volna. Nem kéne, volna. Tegyél le valamit az asztalra, Robi, és utána próbáld meg lakatos Leventét keretek közé szorítani. Egyébként én. pozitívum a csávóval kapcsolatban, Na. ez tényleg egy szép fiú. Ezzel a fizimiskával nem ennyit sem kellene tennie a csajozásért. Elég oda venni, és azt, azt mondani, hogy Hö. És többet tesz érte? Ez egy csoda gyerek ebből a szempontból. El van tévedve. Azért csoda, meg se kéne szólalnia és mégis azért jó, csoda, mert pozitív. bölcs, tehetséges és rendkívüli érzéke van a művészet ez mindenki fog derülni a továbbiakban azt írja Ö, megint egy lakatos levente idézett. Sokat foglalkoztat a kérdés, hogy milyen volna, ha a néhai naív képzelgéseink helyett a mostani tudásunk és tapasztalatunk fényében találkozhatnánk először. Ha nem esetlenül tapogatózva, hanem a másik összes jellemhibáját ismerve vakmerően nyúlhatnánk egymás felé. Ah, a itt, kapcsol... hadsz, itt hadszoljak már bele. Tehát, hogy ha már minden jellemhibáját ismered, akkor mi a bánat Minek ebben akarsz... a vakmerőség? Ja. Nem attól vakmerő, hogy nem tudom, jó ez? De annyira szép, hogy azt mondja, hogy mostani tudásunk és tapasztalatunk ezzel az olvasót felemeli erre a szintre, hogy ó, igen, meg lettem szólítva, van tudásom és tapasztalatom. Hát akkor szívesen olvasom tovább, ha már így, ha már így helyzetbe hoztak az elején. Mindenki felismeri magában is a bölcset, és hozzádörgölőzik a beszélőhöz. Igen, igen, az összes megszólított, az már, már lebonta a konzekvenciákat, már megérett. Tehát itt igazából... A pontosan, pontosan, pontosan ugyanaz történik, ami az összes ilyen kócsal a keresztcsontig kell benyalni az összes hallgatónak, ki kell szolgálni a hiúságát, a legvégsőkig a, ő tényleg abban a hiszemben él, hogy ő a végső értelme a létezésnek, ebben meg kell erősíteni őt, szövetségessé kell tenni ebben a hazugságban, hogy ő különleges, hogy ő valamiféle különlegesség. És, a, és szerintem a tömegkultúra pont így működik. Minél inkább elhiszed, hogy különleges vagy, annál inkább vagy tömeggyártott. Minél kevés, minél, minél inkább vagy gyanakvó ezzel az állítással kapcsolatban, hogy különleges vagy, annál inkább nyílik meg számodra a lehetőség, hogy legalább limitált széria legyél. Legalább limitált széria. Az már egy hatalmas lépés. Úgy folytatja, tudod ahhoz, hogy megismerj, fel kellett fedned előttem a valódi arcod. Ha te ismersz, én is ismerlek, mesztelenül formáltuk egymást a saját szájézünkre. És ha az anyag az. néha makrancosnak is bizonyult idővel végül mindig engedett... De akkor mi a baja? Nem? Formálta, formálta, mindig engedett, tiszta sor, tök jó, mindenki jön, mint a másik akarja. Mi a baj? Így, így fejezi be, mert egymásban maradtunk kiírhatatlanul, sorsfordítóan, visszafordíthatatlanul, átírhatatlanul. Nem is folytatom. Annyira zálasz, hogy meg. az elképesztő. Ez szó pornó. Ez ugyanannyira ugyan intim, mint azt nézni, hogy mások kefélnek, csak itt, ha ezt megírta egy volt sajának azért, hogy még egyet kufírcolhasson vele ingyen, akkor azt mondom, hogy ízléstelen, szépen lementélte lement a gicsbe, de ha sikerült a pénztárosnőt még egyszer fordulóra vinni, akkor brispek, De ezt kitenni ö, mások szemelátára, azt kell, hogy mondjam, hogy ö, én, nem, én, én nem vagyok rá kíváncsi. Emlékszik. Láthatják a műköre. Emlékeztek a Lesz ez még Gitche című filmre? Persze. Abban a Melvin akit a Jack Nicholson játszott. Igen? Na ő írt ilyen írodalmat. Ő volt egy ilyen álnéven. író. Ő volt egy ilyen író, állnéven, igen, mint a Lakatos Levent, és ilyeneket írt. Ő pontosan azt, amit ezek a, ezek a singli csajok, így olvasni akarnak, akik így még mindig hisznek abban, hogy a szerelem fogja megváltani őket, még 42 évesen is hisznek abban, hogy most fog eljönni az igazi szerelem, gyorsan teherbe és szülök egy hármas sikreket, és megtörténik az, megtörténik az, amire volt 25 évem, és a 25 évemnek egyetlen pillanata sem volt alkalmas rá, mert mindegyikből ki akartam szívni a maximumot, mert mindegyik pillanatot százezer százalékosan akartam élvezni, mert mindegyik pillanat egy újabb ígéret volt a számomra, hogy különleges legyek, és hogy megvalósítsam magam, és itt és most nem késő, és jön egy ilyen kígyónyelvű hazudozó, mint amilyen a Melvin abban a filmben, vagy mint amilyen alakatos levente ebben a valóságban, és eladja nekünk ezt a szirupos aljadék alávaló hazugságot, miközben mélyen megvet minden ilyen nőt, aki ezt veszi és olvassa, ahogy a Melvin is ebben a, ebben a filmben pontosan láthatjátok, mi történik, amikor össze van zárva egy liftben egy ilyen nővel, egy tipikus olvasójával. Undorodik tőle és megveti. Tulajdonképpen magát is megveti, mert ugyan mire tartsa saját magát? Őt, Nincs aki, is papája a saját nevét a... írni a könyv borítójára. Hát nem véletlenül, aki ezeket a nőket idomítja, pont ilyenre, pont ilyen nyomorúságosra, pont ilyen önsors pont olyanra, akik megveszik ezt a szennyi rodalmat. Biztos, hogy pillanatokon belül rám veti magát, engem pedig ez dagadó izmait látva, különösen bizsergető félelemmel tölt el. Vajon a tudtad, vagy az állati szeretőt csaltam elő-belőle, és akkor az államat megragadva a falnak taszít. Ah, Pokornília egészen. Belejjél megmétejeződött ezektől a szavaktól. Szerencsétlen azt a feladatot kapta, vagy szerencsét. Feladat. Ol, nem feladatot, vállalta. nem már ez nem egy feladat, feladatot. Ő könyörgömű ezt vállalta ez ezt a öröm, munkát. Mi az, hogy vál, mi az, hogy feladatot. É, é, é, tényleg egy koncentrációs táborban vagyunk, ahol ezt így ráosztott. Szerencsétlen, ha ezt a feladatot kapta, nem kapta a könyörgöm. Ő ezt akarta csinálni pénzérre, ez a munkája, ne, kapta. Úristen, megmozdult bennem némi erő. Jó, de, de ez azért van, mert te a pokorníliára nem akarsz úgy gondolni, mint a lakatos legyél. Igen, világos, de hát a pokornília bűrészesebbben, hát azért vegyük észre, hogy ezt, ő ezt magától csinálja, nem, senki nem kényszeríti. A pokornília keze egyébként, a jobb keze ökölbe van a felolvasás alatt, ezt látom. Nem tudom, hogy azért, mert annyira beleél magát a vagy annyira szenved. Ez nem derül ki, de rendesen ökölben van. Szóval nekem még mindig muszáj, muszáj vagyok visszatérni erre a Szabó Péterre, meg erre a coachingra meg erre a uh, Brian, Brian Tracy-Szabó Péter világra. Én tényleg, őszintén nem tudom elképzelni, hogy attól, hogy valaki elmegy a, a, az áttörésnapra az év végén, és eltölt egy estét Brian Tracyvel és Szabó Péterrel meghallgatja, hogy ők ö, hajléktalanok voltak, aztán ott elhitték, hogy bármire képesek, csak akarni kell, és aztán elérték, hogy ők legyenek a Magyarország vezető, trénerei, vagy én nem tudom, és akkor ezt így végighallgatja, és má, a következő évben sikeresebb lesz a cége. Tehát én köszönöm, hogy nem hiszem. Hogy én el hinni azt, hogy valaki fölszívja magát az ilyenektől. Most egy kicsit akkor tegyük félre a lakatos leventét, mert ez már inkább az orovecznóra vonal szerintem. Bár azért a leventének is van ilyen félre, vagy, ezt. Vagy akkor ugorjunk át a, a, a, a leventének egy-két hasonló vagy ide kapcsolódó mondatához, amit specce pont nem találok. Azok mondjuk elég primitívek, azt hogy mondjam, de Király vagy. A Haj. tudásod, a trónod, a kitartásod, a jogarod, a tapasztalatod pedig a koronád, a világ hülyei mind az udvari bolondjait, szórakoz rajtuk felség. Tehát ez is lakatos a, levente még, ez igaz? Ez levente, ő ezen a módon a tanácsokat, ezért ez egy kicsit ez uh, szerintem más Ez ezt saját a... magának írta. <gül> Utána után ez az a pillanat, amikor azt mondod, hogy hú, ezt hangosan mondtam ki? De az az igazság, hogy a Lakatos Levent az egyáltalán nem abban a ligában játszik, ahol, a, ahol az Oravec Igen, Meg ahol a Szabó az Péter. Vele... Egyáltalán. Az az egyáltalán, vele... a egyáltalán a Ligában játszik. De a Lakatos Leventével kapcsolatban nincsenek morális aggályok. A Lakatos Leventével legfejebb ízlésbeli aggályok vannak. Hát ez ízléstelen. A morális aggály az Oravec merül föl. De egyébként én igenis elhiszem azt, hogy valakit ki tud húzni átmenetileg a csávából az, hogy ha hallgat egy... Egy olyan előadást vagy, vagy olvas két olyan sort, vagy egy olyan könyvet, amilyen hurrá optimista, és sikerülni fog, és higgye magadban. Egyetlen egy hát gondom van. hogy ez a csávába hajtja. Gondol, de hát a, a problémám az az, hogy az eszköz nem kapja meg hozzá. Tehát, hogy ez egy ilyen sebb tapaszt. Tehát, higgye magadban, sikerülni fog. Mire föl sikerülne, honnan tudja, hogy sikerülni fog? Hogy ha már 8-szor elbukott, akkor 9 egyszerű magában, ez nem fogja sikerelni. Szerintem hisz magában. Szerintem ez, szerintem ez az elemi fizikának mond ellen senki sem tudja a saját hajánál fogva kiemelni magát a gödörből. Ez, e, ezek a tréningek nem adnak egy külső stabil pontot, aminél fogva ki tud emelni téged, vagy aminél fogva te ki tudod emelni magad. Pont az a lényeg, hogy így higgy magadban, és akkor majd sikerülni fog. Ez körülbelül azt jelenti, hogy húzd a hajadat fölfelé sikerülni fog kiemelni magadat a gödörből. Soha nem sikerül. És hát, úgy gondolom. Is, Azért, Mert ezek nem használható, praktikus uh, tanácsok. Hát ezt mondom, Na, hogy abban, hogy átbillenjen, abban, hogy mondjuk ne sajnálja magát, hanem, hanem főszívja magát, és tenni akarjon, abban szerintem egy ilyen tud segíteni. Igen, de de gondol... ott toporok szegény, mert nem tudja, hogy hogyan, nem tudja, hogy mit kéne, milyen típusú önvizsgálatot kéne tartania, mi az, ami változtatnia kellene, mi az, amiben uh, mondjuk hatékonyabbnak kéne lennie, merre induljon el. Tehát tök jó, hogy ir és... De én azt gondolom, hogy ez a lakatos lemente, ez egy ilyen férfi fejű Érted? Ez nem egy olyan szinten kártékony valaki. Semmi, megvan a saját kis ilyen nyálpiaca. Azon a nyálpiacon ő ott elnyaldoklik. Ez nem, ez, nem az a, ez, ez, ez nem az a megrontás, mint amiben az Zoravec Nóra van benne meg, mint amiben ezek a szabópéterek utaznak. Más típusú megrontás, de van benne szerintem megrontás a Lakatos Leventének ezekben a mondataiban is, plusz a teljesen névtelen szerzők ö, bölcselkedéseiben is. És a megrontás az az, hogy... Ö, olyan irgalmatlan önzés és én központú mindenkivel, mindenkire szarok, én vagyok a legfontosabb a világon, röhögé rajtuk, mert mind az udvari bolondjait, szerintem ez baromira kártékony, még ha nincs is mögötte ideológia. És tudod, hogy vit. Hogy amikor ezt az udvar, udvari bolond hallja, akkor rögtön ő a király. És az, az a, nem aki nem az nem előbb még a király volt, az az udvari bolond. Tehát, hogy ő bárkinek a seggét kinyalja, aki a nyomorult könyvét a kezébe veszi, ő azonnal fe, felséges királya avatja, és az őt körülvevő embereket, akik tava, tegnap még királyok voltak, amikor lakatos Leventét olvastak, már is udvari bolondokká degradálja. Tehát, és hogy valójában semminek semmi feltétele nincs. Nincs feltétel. Tehát, tehát ebben a világban bármikor egyik bekezdésről a másikra lehet belőlet, király vagyunk bolond, mert semmiből nem következik semmi lakatos levente feltétel nélkül benyal neked a keresztcsontig, hiszen te megtetted a legtöbbet, amit emberileg tehetsz ebben a világban, megvásároltad lakatos levente könyvét, Egyetlen. és ennél nincs tovább. Egyetlen dolog, ami következetes az ilyen himnuszokban, most akkor az oravecet hagyjuk is ki, mert ő azért ennél komplexebb, az az, hogy, hogy csak jogaid, meg lehetnek, kötelezettségeid zéró semmi. Uh -huh. Nem, azért, mert ő nem ír meg semmi olyasmit, amit az olvasó nem olvas szívesen. Tehát te, ezek az... te vagy a király? Persze, ki ne akarná ezt hallani. Ezek, a, ezek az úgynevezett írók, ezek a, hogy mondjam, na inkább úgy fogalmaznék, hogy ezek az írás tudó ö, mm, mm, vásárimutatványosok. Igen, igen, igen, szélhámosok. Ezek, ezek, ezek, ezek széles körben szolgálják ki az embereknek a hiúságát és az egoizmusát. És pontosan azt írják le, amit ők olvasni szeretnének. Ezért aztán senki ki nem tud fejlődni az ilyen irodalom által sehova, mert, mert gyakorlatilag semmiféle kihívás elé nem állít. Ja, nem hát... kell megugranod önmagad, nem kell megugranod semmilyen referenciát. meg megponyva, az nem egy új keletű dolog, az volt 50 éve, 100 éve, 500 éve, az... ez egy. most az. Igen. Ez ugyanaz, mint Igen. amit egyébként talán annyi a különbség, hogy egy időben volt, hogy egy jó volt. Nem tudom, hogy még léteznek -e ezek a nőknek szóló ilyen szoftpormófüzetek. Igen, igen, uh -huh. igen, amit nők tucatjai olvastak a metróban, meg a buszon. Emlékszem, hogy gyerekkoromban azt még új volt szokás olvasni, hogy általában újságpapírba csomagolták a borítót. Uh -huh. Mindenki tudta, hogy mit olvas a formájáról de nem akartak ezzel büszkélkedni. De ez most már megfordult, most, most már a már szürke mennő. 50 árnyalata az az útleveled a metrón arra, hogy én is egy izgalmas 35 éves nő vagyok, <gül> és <gül> váltogatom, hogy éppen belelapozok az 50 árnyalatba, vagy belenyúlok a princeszes péksütemény zacskóba, és tömöm a pofámat, és light kólával na, az, na, na, az, kávéval, az, az, az A szürke 50 árnyalata az az egyik legsúlyosabb tünete ennek a kornak. Meg ennek a, tehát, hogy így igazából a szürke 50 árnyalata az egy ehhez nagyon hasonló irodalom, aminek nem lett volna szabad ennyire le. Nagyon, nagyon, Igenis, igen, nagyon-nagyon-nagyon súlyos tünet, hogy egy ilyen, hogy egy ilyen alávaló szennyponyva, ami, aminek pont az a lényege, hogy mennyisége, mennyisége van nem minősége. Tehát ezeknek nem jegyezzük meg a címét, hanem ezeket így öntik rá, hogy fejősév a vulavú, és akkor az, az is egy szezon, a következő szezonra megint kapsz egy ilyet, és ezek így így özön lennek, ezek a ponyvák. És így nem jegyzed meg, tehát ilyenekből nem lenne szabad, hogy legyen egy nagyon-nagyon-nagyon bestseller, mert ugye miért pont a? Az. És ilyen alapon miért pont a szürke 50 árnyalata lett ez? Az valami különös a többihez képest? Éppen, hogy nem. Akkor viszont miért lett? És engem ez rettenetesen zavar. Nem lenne szabad, hogy ilyen mértékben bestseller legyen egy, egy szürke 50 árnyalata. Egy Harry Potterrel kapcsolatban. Egy, egy, egy Da Vinci kóddal kapcsolatban. Értem. A szürke 50 árnyalatával kapcsolatban már azt látom, hogy az, hogy az irodalom megbukott és ennek megfelelően azon a helyen, azon a, abban a pozícióban ahol az irodalom állt most már nem egy alávaló irodalom áll hanem valami, amit irodalom helyett gyártottak le nekünk a téma volt a döntő hogy egy olyanhoz nyúlt hozzá ami állítólag tabu döntögető ami aztán most hú fölszabadítja az egyébként szexuális hát, hogy a, jö, ami egyébként egyrészt nem igaz másrészt pedig nem tudom olvastátok egy pszichiáter írt, erről, írt egy nyílt levelet a szürke 50 a kapcsán ahol Sírva kérlelte az olvasókat, hogy, hogy ne, ne menjenek el megnézni a filmet, ne olvassák el a könyvet, mert kártékony, pusztító, és nem, nem ez a helyes út, és nem, nem ez a, tehát hogy a fiatal lányok semmiféleképpen ne higgyék azt, hogy ez így van rendjén. De miféle, miféle tabuk döltek itt meg? Könyörgöm, azt, ha valaki olvasott életében, hát Könyörgöm, ha valaki olvasott az életében Boris Viant, hogyha valaki az életében olvasott Viktor Pelevint. Miféle, miféle tabuk ezek, amik itt megdöltek? Semmiféle, hát ezek, ezek, nem le, ezek, ezek a tabuk, ezek nincsenek. Tehát ez egy, ez egy bődületes nagy hazugság, hogy itt bármiféle irodalmi tabu meg, megdőlt. Ezek a, ezek a témák, ezek mindig is a részei voltak az irodalomnak, csak mindig is ennél, vagy hát jobbára ennél magasabb színvonalon lettek feldolgozva. Igen, meg igen. hasonló színvonalon, meg alacsonyabb színvonalon. De <gül> ilyen sikerrel, ilyen alacsony színvonalon soha. Angélu Horvátozkárral és Czizi Ágival itt a 90.9 Jazzie. Kaptunk üzeneteket, azt írja a hallgató. Nem egy darab szabó Péter estétől lesz sikeres, hanem kap egy olyan kap olyan behatásokat, ötleteket, amire addig nem is gondolt. Jé, ezt így is lehet, így is át lehet gázolni a másik emberen, így is le lehet taposni a másikat, így is ki lehet nyalni Mi a könyvségét. Jaj, nagyon, hát egész jó ötleteket kaptam. Utána ő már el tud kezdeni dolgozni magán, ugye ez az, az, az, a ízé halhatatlan lelkének a megrohasztását jelenti ez a dolgozni magán, utána folyamatosan is kereshet magának más programokat olvasni. Valót. Az életkori járkölcsöt pedig nem gondolom, hogy lerombolja. Én se gondolom, hogy az életkori járkölcsöt az egyetemes erkölcsöt rombolja le valóban. Ö, de persze örülök, hogy, hogy van olyan hallgató, aki beleáll ebbe és így megvédelmezi a vetát. Tudod, mi az elképesztő számomra, hogy a, ilyen Szabó Péter féléknek segítségére szalad valaki a mi hallgatóink közül Ö, képzelem, kik hallgatnak ezek után. Ö, tudjuk, hogy mit mondott Churchill a választópolgárokról. De. Nem szeretném elismételni, mert még mindig bízom benne. Hogy Itt egészen tehát. királya arcok vannak a mi hallgatóink között. De azt el nem Most tudom, hogy kér... figyelj. Ilyen henten. netadók, netadók <gül> miatt azonnal az izé százezrek mennek utcára, de soha senki nem üvöltözik az utcán azért, hogy mi, hogy lehet az a 21. században, hogy jó sok a televízióban, azt mondják, hogy ők most jósolnak, betelefonál, nem tudom, 1500 ember, azt 1500 ilyen bérjósra leosztják bizébérelt vonalon, mindenkinek baromságokat mondanak, és senki nem veri az asztalt, hogy ez, hogy lehet, hogy ez törvényes, ez hogy nyilván a törvényes. A csak valamilyen nagyon vékony de ha, de ha, törvényes, de ha, de ez undorító. De jó, de tök mindenki, Mi meg mindegy, hogy, törvény, de tök mindenki, hogy törvényes. Ellen, hogy valaki ezt fejmikrofonnal csinálja. De, de tök mindegy, hogy törvényes, hogyha a törvény erkölcstelen. Hát nem a, nem a törvényhez kelljen már a világnak igazodni, hanem az erkölcshöz. Ha a törvény nem igazodik az erkölcshöz, akkor az a törvény az nem jó törvény. Akkor az, egy, az, az helytelen, az egy rossz norma. Az a probléma, hogy ha ugyanezt egy aluljáróban csinálod, a rendőr elvisz. De ha ugyanezt az... Országos televízió csatornán csinálod, akkor viszont te vagy a király. Akkor, a akkor nem azt a aki, aki téged megkérdőjelez. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Tényleg zavar, hogy nincs valaki, nincs egy ilyen ismert ember, aki veri az asztalt mindenféle tévéműsorban, akár annak az árán is, hogy hülyének nézik, hogy mi az, hogy jó sokat kell nézni a televízióban. Ha van ennek fórum, akkor az ez a rádióműsor, és az ilyen Szabó Péter félékről el kell mondani, amit egy értelmes ember gondol, és most magukra gondolok, bocsásra meg a, az Isten. hát akkor ebben a rádiómőször. Az hogyha én kirakok közterületen egy asztalt, és itt a piros-holas pirost játszom, az törvénytelen. Hogyha ugyanezt egy televízióban csinálom, rögtön a dolog törvényes lesz, és sikeres leszel, és te leszel az ügy, úgynevezett ügyes, asszírja hallgató. Szerintem van, akinek hatásos ez a baromság Hasonlat. Ha az autót fulladozik a szerviz helyett, elviheted egy emberhez, aki azt mondja, ó, nem kell szerelni. Elhozod, kihúzatjuk, kicsit megsimogatjuk, kicsit megszeretgetjük, és megjavul az autód. Ez a íze, ez a ez a ez a, a, az... a szarlatán or, vagy orvos helyett szarlatánhoz menni ez picit olyan volt most. Hát igen. Nem nem értem a hasonlatot. Hát de hát pontosan erről van szó, hogy hogy ez ez a, ez a módszer... Ez én úgy gondolom, hogy nem működhet. Tudod, hogy hogy működik? Ez úgy működik, mintha beveszel egy fájdalomcsillapítót. Akkor, hogyha beteg vagy, kezeli a tüneteidet, két órára elmúlik a fejfájásod, de attól még pont ugyanolyan beteg maradsz, mint előtt. Azt kéne azt a két órát jól kihasználni, amikor éppen nem fáj a fejed, és tudsz koncentrálni arra, hogy mit kéne tenned a gyógyulásodért. Ez a rész marad ki. Én meg tudod, hogy mit gondolok, hogy hogy működik ez a Péter úgy működik, mint a placebo. Soha nem fogod tudni nyomon követni, hogy attól ment jobban, vagy annak ellenére ment rosszabbul. Hogyha Szabó Péter áttörésestje után, a következő üzleti fél évben, kétszer olyan ö, nagy veszteséget termel a céged, vagy fele olyan jól pörög a céged, akkor mondhatja azt neked a Szabó Péter, hogy képzeld el, hogyha nem jöttél volna el a Szabó Péter Minden, a napra, olyan akkor hát már, hát már, a, már az aluljáróban lennél, már csődben lennél, hát már, a, már, a, már, a, már az adósok börtönében lennél, hát érted? Tehát bármi, mivel a placebo, érted a placebo, az úgy működik, hogy nem tudod nyomon követni a mechanizmusát, ezért aztán bármit rá lehet fogni. Van, ahol működik. Én azt érzem, hogy ez a Szabó Péter-félel tréningelés, ez jó lehet olyan embereknek, akik félnek megtenni egy első vagy egyetlen szükséges lépést évek óta. Csak lehet, hogy a második lépést már nem ebben az irányban kellene megtenni. Képzeld ezt el, hogy a Kábo Kádár János toporog a tribün tribünnek a mit tudom én a szélétől kettő méterre, hogy figyelj, Szabó Péter szeretnék kiállni a tömeg elé, bocsánatot kérni, de nem merek. És akkor a Szabó Péter azt mondja, hogy lépj egy lépést előre, és lép egy lépést, és meglátja a tömeg, és bocsánatot kér. Majd hátra néz a káder, Szabó Péter, és most mit csinálják? Hát nem tudom, én ehhez értek lépjél még egy lépést előre, és leesik a francba és széttocson az agya. Melyik volt a két lépés közül számára a hasznos, meg számunkra mind a kettő. Lássuk ezeket, a, lássuk ezeket az üze, ö, idézeteket, de én azt javaslom, hogy lépjünk a lakatos leventéről az oralvetznóra. Az orolcóra Oral az nem a minősített esete a leventének. Én legalábbis úgy gondolom. Azt mondja Oravec Nóra, a fájdalom többre tanít meg, mint bármi más az életet során. Ez azt jelenti, hogy több olyan dologból tanulunk, ami fáj, mint olyanból, amelyik nem fáj. Akkor az az oktatásban eltöltött 8 plusz 4 plusz 4 év, vagy ki tudja mennyi, ami egyáltalán nem fájt. Nem abból nem tanultam semmit, de amikor elestem biciklivel meg velem a csajom, az, az többet ér, mint a... A Nóra úgy tűnik, hogy a büntetésben érdekel. Tehát, hogy ő úgy gondolja, hogy büntetéssel jobban lehet bevésni egy bizonyos tudást, mint jutalmazással. Ő a maga részéről hisz abban, hogy a gyereket időről időre Pedagógiai célzattal érdemes de, megverni. De, is, a fájdalom, a fájdalom nem leszállít meg mi mint bármi más az életet, során, mint de bármi könyörgöm. más. Én nem vagyok egy fanna, az egyszer biztos, de hogy ezt ő nem arra mondja, hogy verd meg a gyereket hetedesen. Nem, világos égyszer, valójában az, tud, mire mondja, tud, mondja. Nem, világos valójában az, mire próbálj mondja. Próbálj meg értelmet találni abban, hogy most zokog az apuspárnál. A valaminek nincs megint valami olyasmit árul, ami édes, mint a cukrozott takony. Valami olyasmit árul, aminek nem lehet ellen állni. Annak, hogy éppen, annak, hogy éppen nyomorultul érzem magam, annak, annak, hogy éppen szenvedek, és ennek a szenvedésnek semmi értelme, és oravesznóra jön, de és van, azt hazudja, van. hogy van. A orravesznóra jön, és azt hazudja, hogy van. Mert de nem akarod azt értelme, hívni, hogy értelmetlenül le szenved. Lehet értelme. Egyetlen egy rohadt nagy baj van azzal. Szak... miféle értelme? Hát az attól függ, hogy éppen mitől szenvedsz, és abból most milyen elhagyott eseteket. Elhagyott a babád, és most okay. szenvedsz miattan. Na, milyen, attól függ, mitől szenvedsz, ugyan mitől szenvedsz, mert ott hagyott a babád, és most, most magányosan <tos> tár egy tárgyvesztéses van, van egy, vagy nem, hát hagyd nyilván a pasít. Hát a, a, tár, van egy tárgyvesztéses depresszió, és így sírsz meg, rész. És akkor jön vesz Nóra, és azt mondja, hogy a fájdalom többre tanít meg. De ez ilyen semmit mondás, mert valójában mire? Mire Nóra? Hát azt ő se tudja. De dob neked egy táblát, mert Orevetszóra folyamatosan ilyen rósak táblákat dob, amikre rá tudott projektálni a vágyaidat, meg a félelmeidet, meg mindent, ami a dolgozik. Vitatkoznom kell veled, és azért kell vitatkoznom veled, mert az Orevetszóra szerintem azért tragikus, mert a félmondatok, hogy ezek a mondatok a félmondatok lennének, akkor használhatók lennének és tudnának segíteni. De nem segít benne, mert ez ez használhatóvá. Hát ahhoz ismernem kéne a te konkrét helyzetedet, innentől hogy kezdve nem lehet erőbe. Hogy érted? Hogyan tudsz belőle tanítani? Mint kellene elgondolkoznod, Mit kellene átértékened, Minek, amire kéne leásnod? Na és jó volna világos, de ez az illetőt ismerni kéne, ezt úgy hívják, hát hogy pszichoterápia. Na, pontosan. Na előbb ezt úgy vesz. hívják, hogy De nagyon sokan meg akarják spórolni a pszichoterápiát is Jonor Ravesznóra, és azt mondja, hogy nincsen szükség pszichoterápiára. Általános érvényű, instant hazugságaim vannak a részedre, amelyeket itt és most lenyelsz, és nem leszel tőle boldogabb, de legalább nyomorultabb Mert leszel. De le vannak annak nyersve, azért igen. Igen. Ugyanazt mondjátok, hogy bárki Ezért bármit beleláthat, hiszen egy félreállított az De igen. miért nem lehet azt, ha jót akarok az embereknek, és ilyen ö, lelki szellemi vezetővé szeretnék válni, akkor miért nem, miért nem az van, hogy kiáll és azt mondja, hogy gyerekek, a pszichoterápia nem ciki, ki, sok helyzetben segített, próbáljátok ki. Nem azt mondja, hogy a fájdalom. Orra, orra, tanulja, orra, orra, nem az jelenfa saját konkurenciáját ajánlgatni. Hát ő ő könyör, nem lehet az orosz saját konkurenciáját hogy írta ezeket az idézeteket? Megjelent egy interjúban. Három-négy perc még összeszedi a fotókat hozzá. Tudjátok ezeket az ilyen borzalmas szűrősködőket? Egy perc, megírja És egy perc, amíg megírja hozzá. Ne idegesíts tényleg ezt, ezt és ez ez a a el. Mert ez a... ezek ez, a műhely titkok. És, hely és hely ezzel Henceg, ez a nő. Igen. De micsoda az ember? De figyelj, van az a bűvésztrükk, amikor egy ilyen beteszel egy-két madarat egy kalitkába. Ugye ezt a tökéletes trükk filmben láttuk. Utána letakarod egy fekete lepellel, Csinálsz egy-két ilyen csiribirit, amit ugye kötelező közben az a, a egyrészes fürdőruhában vonaglik valami csajnyú szifarokkal, és utána hirtelen eltűnik a lepel alól a kalitka. Ugye ez úgy történik, hogy összecsukódik, mint a medvecsapda, és agyon nyomja Igen. a benne lévő madarakat. És az a bűvész nem áll ki utána a televízióban, hogy hát ez könnyű, hát úgy csinálom, hogy meg kell ölni a madarakat. Ez mennyire cikk elmondja, hogy három-négy percig keresem az... a képet, és egy percig írok Igen, mert szerint nem akar ezzel semmit elérni, hanem ő egyszerűen csak íráskényszeres. Nagyszerű. Akkor de hát, talál... de nem, hát akkor írjon magának, csak ne adja ki. Hogy miért szörnyű... kell ezzel fertőzni? Valaki levelezzen vele. Az, a... az a szörnyű egyébként, hogy hogy oké, okay, bejött neki, rendben, követik rengetegen, de akkor legalább, ha már ekkora felelősség van a vállán, ismerje fel a felelősségnek a súlyát, és nem ismeri fel. Sem. Hagyd rá az életre. Majd ő eldönti, hogy mit érdemelsz meg, és igenis barátkozza gondolattal, hogy csak az jöhet, Amire már készen állsz. Há, ha ne? nem bírnád el, úgy sem jönne. Kizárt dolog, mondja óra Vesznóra. Na most ez. Csak az jön, amire készen tök állod. Tökéletes rorsaktábla, ugye? Hagyd rá az életre, majd ő eldönti, hogy mit érdemelsz. Ez az élet. Értelemszerűen... Az az Isten itt csak nem akarja kimondani, ne. mert. Értelemszerűen, mert, értelemszerűen, mert értelemszerűen, bármi jön, értelemszerűen bármi jön, az az lesz, amit megérdemelsz. Tehát, ha mondjuk rákos leszel, a rákot érdemled meg. Ha háború lesz és megerőszakolnak, azt érdemelted meg. Ha mondtél, lesz, akkor te már fel voltál rá készülve, különben nem történt volna meg. És igenis, barátkozz a gondolattal, hogy csak az jöhet, amire már készen állsz. Öté. Ez azt jelenti, hogy Hidd el, felkészültél az agydaganatra, itt van a, a röngenernyőn. Itt látható a leleten, hogy fel vagy készülve rá, hiszen ott van az agydaganat az agyadban. Higgyed el, hogy felkészültél arra, hogy az apád agyba főbe verjen, és kirúgdossa belőled a gyereket, amit még ő beléd. Fel vagy készülve rá, hiszen ha nem lennél felkészülve rá, akkor nem is történt volna meg! Hát minden úgy történnek veled a dolgok, ahogyan azt a sors akarja. Oda projektálunk egy ilyen, egy ilyen hatalmasabb nagy erőt, ami, és akkor minden úgy jó, ahogyan éppen történik, és mindent fogadj el, lásd benne a sorsnak a kezét, lásd a sorsnak a kezét, amelyik éppen üti az arcodat, vagy veri bele a falva felét. Ez a, a mondat elejét? Hagyd rá az életre, majd, ő eldönti, mit ezt meg, ezt mondtad te is, de bocsánat, nem úgy van, akár még a klasszikus mondat, és hogy segíts meg a. Isten is megsegít. Tehát tegye már valamit te is az Isten szerelmére. Nem úgy van, ne, hogy hát, ne, ne, ne, ne. jó. Ilyet alap, tréner soha történye. nem fog mondani neked. Soha. De miért? Ilyet, hogy, hogy, hogy neked tenned kell a saját boldogságon. Nem, miért? Tudod, mert hát... nem akarod ezt hallani azért, mert ez egy kényelmetlen nem, ez igazság. Tudom, miért kérem mondja? ki magamnak? Nem. Mert tréner voltam sokáig, és amire nem oh. ezt mondtam. És nem. nem, egyáltalán nem értek egyet azzal, Jobban hogy kell akarnod. Ez az összes, amit tehetsz. Az összes, amit tehetsz, hogy jobban kell akolom. ellen dolgozik, tudod, hogy mennyi privát kuncsak lenne, akkor, hogy ha elmondaná, hogy mindenkinek majd külön-külön foglalkozásokon megtanítom, hogy hogyan érvényesüljön. Sokkal jobban jár. el, hogy hatalmas bajban lenne, amikor már egy valódi ember valódi problémáival no, kéne valamit is és nem ezekkel a szélhámos levegővel telefújt lufbalonokkal vagy mikkel szapambuborékonokokkal kell, kellene dobálóznia. Itt, a, itt ennek a sikere éppen az, hogy semmi kapcsolata nincs se az Se a valósággal, se azzal éppen olvasni. Egy dolgot muszáj még, hogy ezt hozzá hogy ez nem a tréner foglalkozás, hanem ez a szabó Péter. Ez olyan, hogy ha az orovecórára azt mondanát, hogy a szakértő nem aki ért hozzá, aki az emberekkel foglalkozik, az pontosan tudja amit most. Egyébként ember, hogy igazad van nem minden tömeggyilkos olyan, mint Hitler. Vannak másfajta tömeggyilkosok nem kell minden, mindjárt általánosítani polotrol meg, meg mindjárt példát venni a tömeggyilkos és tömeggyilkos és is hatalmas különbségek vannak. A 90.9 jazz beszélünk, coachingról beszélünk, oravesznúra idézetekkel és Lakatos Levente idézetekkel operálunk. Nem beszélünk de is nem legalább egy órája. Ne, így, nem, ha... az a vélemény, hogy a kócs, az vagy kis csoportban, vagy kifejezetten egy emberrel foglalkozik. Most tök egy milyen irányba ezek az emberek tömegekhez beszélnek ez Sokkal olcsóbb megvalósítani, mint leülni Csap. egyesével emberekkel. Csap. Tegnap is mondtam, ne keverd össze a trénert a kócsral, Tudod, mi a mind a kettőben feltételezhet rossz indulatot Ne a a, Tudod, szar, csak a A nagyon nagy, a nagyon nagy probléma hát, az jó. az, hogy nem lehet, hogy én úgy gondolom, hogy nem úgy működik egy ember, hogy mondjuk ö, át nézzük át az időbeosztását, ö, megjavítjuk néhány praktikus hasznos tanácsal az időbeosztását és attól annak az embernek jobb minőségű lesz Hogyha az élete. Nem az időbeosztásában nem így van a gondja, de, akkor nem tud így van így a, de nem azzal van a gondja. De te is tudod, hogy nem azzal van a gondja. Neki egy terapeutára lenne szüksége, aki ö, komplexitásában Érti meg, meg, érteti meg vele, hogy mi az ő problémáinak a forrása. Az a kócsal az a probléma, hogy ő nem a gyökerénél kezeli a problémát, hanem a tüneténél kezeli a problémát. A, az ember az nem egy mosógép, amiben elromlott a hűtőszál vagy a fűtőszál, az kicserélem és már is jól működik, mert az ember az nem mechanikus, hanem organikus. Ennek megfelelően a maga komplexitásában, a maga teljességében kell megérteni, Ehhez idő kell, ez le kell lásni a mére, ehhez egy bizalmi kapcsolat kell, ez nem úgy megy, hogy egy kocs feltesne három-négy hasznos kérdést, és megjavít téged, e, mint egy most nagyon-nagyon a dolgokat. saját álláspontot felől vizsgálod ezeket a dolgokat, ez a te problémád és a tiédre, mm. a terapeuta a megoldás, nem mindenki ez, ne, ne vigyorogjál rajta, konkrétan tényleg ez a helyzet, nem minden problémának lelki oka van. Van, az akinek tényleg az, az, az időben most. De nem lelki, az életeddel van a probléma. Az életeddel, azzal, ahogyan éled, a sorsoddal, azzal, ahogyan működsz, a dinamikáddal van a probléma. Nem arról van szó, hogy, hogy mondjuk, mitén én, jó, azért nem jó az időbeosztásod, mert gyerekkorodban abúzált valamelyik szülőd, és ezzel kell szembenézned. <gül> nem, <gül> <gül> <gül> rossz, a, rossz, a komplex, rossz a komplex működésed, és ezt a komplex működést, ezt nem lehet három-négy hasznos tanácsal megjavítani. Én Én. Személy szerint így gondolom. Én meg Jó, úgy nekem... gondolom, hogy egy pszichoterapeutának nem, so, nem sok köze lesz ahhoz a tanácshoz, hogy hoszikám, túvállaltad magad, most volna az idő, ideje valamelyik dolgodat rábízni egy haverodra, akiben megbízol. De azt a problémát kéne meg, megérteni és meg, me, feltárni, Igaz, ami, miatt te, ami miatt te vállaltad magad. Azzal a problémával nem foglalkozunk. Oszikám, nem kell vállalni magad, és meg is oldottuk a problémát, de annak oka van, hogy te túlvállaltad magad. Csak font az a lényeg, hogy a cocs nem akar ilyen Mérásni. Ő nem akar átfogó ö, megértéseket, meg tapasztalásokat ö, ö, feltárni. Nem. De. Ő itt és most egy praktikus tanácsal szeretné nem. megjavítani nem, az nem. életedet, csak az élet itt nem javítható. Összemossunk foglalkozásokat. A kócs az szemtől szembe veled foglalkozik, nem egy alkalommal, hanem rendszeres Akkor találkozások keretében. Akkor miért nem terapeuta? Más a fókusz. Na hát ez az, az ego a fókusz, és nem a, nem a lélek, nem a psziché a fókusz, nem a pszichével dolgozik, hanem az egóval. Pontosan erről van szó. Szóval jól látod? Szerintem az alapvető probléma az az, hogy akikről te beszélsz, akiknek valóban ilyen segítségre lenne szüksége, azok az emberek, hogy visszakanyerődjünk az aravechez, azok olvasnak a ravecznórát és hasonló idézeteket, mert szükségük van valamiféle kapaszkodóra. Ha valakinek szüksége van ilyen kapaszkodóra, akkor ott valami olyan gond van, ami miatt tényleg valódi használható segítség kellene neki, nem egy sepp tapasz, amit fölragaszt magára, de attól még ugyanúgy ott van alatta a vágás. Ahhoz neki útmutatás kellene föl kéne tárnia azt, hogy, hogy honnan jutott hova, kellene uh -huh. mondjuk valamilyen készség vagy szándék, belső szándék arra, hogy analizálja saját magát. Hát ez már egy Analizálja az életét. Ez, az, Na, ez az a probléma. Hát ez a probléma az óravetszóra jelenséggel, hogy szerintem önmagában az, hogy valaki Éppen egy rossz napja van, és elolvas egy olyan idézetet, hogy higgyél magadban, és ettől felszívje magát, azzal semmi gond nincs. El tudom képzelni azt, hogy valakit ez kibillent, de akik rendszeresen olvassák ezeket, akik kispárnát vásárolnak, amire rá van nyomtatva egy ilyen búsít, kétmondatos idézet, és azzal alszanak el, azoknak viszont nem erre lenne szüksége, hanem azoknak sokkal komplexebb segítség. A Robinak nincs gondja, mert ő hisz magában úgy látom. Figyelj, én azt látom én azt gondolom most ezek után, hogy a pszichoterapeuta, amit elvégez veled kettő az az, amit elinflál és a tömegre hány apró pénzként az Oravec és amit a, az ilyen vállalati coach és, és az ilyen üzleti tréner, vagy inkább üzleti kócs belédver, teljesen mindegy, hogy az attól te hánysz, Robi, vagy nem, azaz, az, amit még elinflál egy Szabó Péter és ráhánja Iha. több tízezer emberre. Egyébként nekem még egy nagy fájdalmam van óravec jelenség kapcsán, hogyha már ö, ő, a, ő a mai témánk részben hogy ö, végtelenül önzővé tesz. Itt van egy idézet. Ez egy nagyon hosszú idézet, nem fogom az egészet felolvasni, próbálom átugrani. Higgyétek el nekem, hogy nem, a lényeget nem hagyom ki, tehát nem, be, nem ö, torzítom nem a, a, a, a tartalmát. Ez pont egy időgazdálkodási tanácsából van. Különítsen a naptáradban hetente minimum két olyan időpontot, amikor a barátaiddal vagy. De rendben van. Na de miért? Azért, mert sokkal hatékonyabb lesz -e, lehet, hogy a másik egyetlen mondatával elindít benned valamit, amire nélkülre rá sem jöttél volna. Nagyon lényeges, hogy tudasd velük, hogy tegyük fel egy van, és utána menned kell. mondaná még, Van még, van még, van még, van még. Lehet, hogy olyanoknak, hogyha nagyon fáradt és stresszes vagy folyamatosan erre írja, Ö, lehet, hogy olyanoknak adod az energiádat, akinek az élete tele van stresszel és fájdalommal, de feltöltöd őket, az ő pedig szépen veled maradnak. Igen, van ilyen energiavámpírnak Na de hogy folytatja? Várjál! Ha haladni akarsz, egy percet se tölts olyanokkal, akik nem hisznek magukban, mert benned sem fognak, zárójel, és itt most teljesen mindegy, hogy párkapcsolatról vagy barátságról van szó. Tényleg? Ez az, nem arra, ez a van egy Arról van szó, hogy a másikat használd, a, használd, használd a saját így érdekeit van. teljesítésére. Ez és az. ha a másik nem hasznos arra, hogy a te személyes érdekeidben téged támogasson akkor és segítsen, dobd el. El, akkor dobd el, mint egy, mint egy papír kendőt, amit elhasználtál. Nincs rá szüksége. Arról van igen. szó, hogy külöbtsen egy órát, de nem azért, hogy a barátaiddal légy, mert az egy minőségi bélet, hanem azért, hogy hasznot húz belőle, azért, hogy a significás. Na, na itt semmi köze nincsen a, a, a pszichoterapója után elaprózásához. Itt Szabó Péterkedés van az Tudok, óra hogy, részéről. A, az a nagyon nagy probléma, ahogyan az óra vesznóra, amilyen fajta, amilyen minőségű szeretetre vagy emberi kapcsolatra tanít. Ne úgy szeresd a másik embert, ahogyan mondjuk a testvéredet vagy a szülőanyádat szeretet Szeresd úgy, mint a rántott csirkét. Szeresd úgy. Ami, hogyha ízletes, ha jól, ha jól van kirántva, ha jó ízű, akkor fogyaszd. Ha nem ha nem jó ízű, ha nem tudod használni arra, hogy te, te több legyél, te éljél, Igen. te, akkor dobd el! Igen, ez a milyen, milyen ez, hogy elkülönítesz kedden és csütörtökön egy-egy órát a barátaidra, beírott hogy barátka Time, és aki ott van-ott van, aki nincs nincs. Nem, Én szombaton este 9-től 10-ig dugni fogok, édesem, aki jött, ott van ott milyen van. Milyen ez a párkapcsolat, ahol a másiknak mondjuk, nem tudom, én existenciális gondjai vannak. Ö, beteg az édesanyja egyszerűen csak nem hisz magában. De, bocs, nem, azt ez, legférge... óra, ez azt le... óra, hogy nem lehetek veled, mert lehúzol. Sorry, megyek. <hé> ez Ugyan? a legférgesültebb önzésre tanít. Igen. Ez, De jó, ez az nem, az igazán nagy gond, hogy Oravecnóra saját magából indul ki és a saját működését exportálja ki. Boldogtalan, nyomorult, szerencsétlen szinglik tízezreinek, százezreinek. Ez a, ez a keserves igazság. Esetleg soroljátok fel a tanító mestereiteket idézőjelben, írja a hallgató, ellenpéldaként ezekre a bűnözőkre. Jó, hát én néhány, néhány nevet összeírtam. Popper Péter, Feldmár András, Lincsi Apát, Butha, Jézus Krisztus, Akvinói Tamás, Eckhart Mester, akit nem tévesztendő össze Eckhart Tolléval. Laoce, Hanvas Béla, azért vannak egy csomóan olyanok, akiknek az olvasása az és hasonló műfaj egyébként, fontos, hasonló műfaj, és nagyon nem hasonló irodalmi színvonal, és nagyon nem hasonló emberi minőség. Nekem Brian De hasonló műfaj. Tudod miért kártékony még? Vagy tudjátok? Azért kártékony még nagyon, mert útjának indítja azokat a teljesen ismeretlen nevüket sem vállaló bölcselkedőket, uh -huh. akik tele szemetelik a, a különböző közösségi oldalakat ilyen hitvallásokkal, mint például, hát az egyik kedvencem, féltékenység, kettős pont, csak egy el, hogy tényleg szereted őt. Igen? Követlek érszakánként, a, te, feltöröm nem, a telefononat. Nem, nem megint mi eddig történik, eddig megint mi történik, eddig eddig eddig történik eddig eddig eddig a, a kisajátítást és a birtoklási hisztériát, a másiknak a tulajdonlását szándékosan és módszeresen összemossuk a szeretéssel. Mint hogyha mint a szeretet, meg a birtoklás és a másiknak az őző kisajátítása az egy és ugyanaz lenne. Uh -huh. Ha elveszed a telefonját és átnézed és megtiltod, hogy a barátja, barátaival vagy a családjával találkozzon, meg rázárod az ajtót és akár valamelyik este egy olyan 102-108 szórással megölöd, az mind annyit jelent, hogy sokkal jobban szeretted őt, mint bárki addig. Hát addig senki nem ölte meg. De, jó. Te meg igen? De tényleg jó. Égre. De tényleg jobban szeretett, csak itt a kétféle szeretetet különböztessük meg: azt a szeretetet, amivel a csirkecombot szereted, amit megeszel, meg azt a szeretetet, amivel a másik embert szereted, akivel mondjuk szeretsz időt tölteni, és nem csak egy órád van. De rá azért egy héten. szereted az időt tölteni vele, mert azt gondolod, hogy ő neki ezt kell. Mert itt a másik nagyon kedvenc, ismeretlen szerzőtől való idézetem, tudom, hogy nehéz velem, de aki igazán szeret, a sosem engedel. Hát igen. Mert ja csalak, értem, tehát nem engedem. az anyukáddal káromkodom. Nem, nem arra az, aludni, meg követeljük, de nem arról van szó, hogy megköveteljük, hogy korlátozzanak minket. Fogadod. Tehát az, az már egy érzelmi szükséglet, hogy engem valaki kisajátítson és bezárjon. Ne, ne, ne, nem, nem, nem, Nem bezár, hanem te nyeljjél el nekem mindent. Bármi, amit rosszat teszek ellened, bármi, ami rosszat teszek a világban, bármi, ami az önzőségem vagy a sekélyességem, azt fogad, de mert én nem, ilyen vagyok. Nem, nem ahhoz szeretném. Egyetlen engem, olyan orra idézetet nem fogunk tudni olvasni, amelyikben arról ez van szó, hogy ő. te vagy a hibás. Ez ma, igen, ez már nem egy, de, már tök mindegy, de tök mindegy, mert ez egy, ez egy formátum. <gül> <gül> Soha nem vagy te a hibás. Elhang, Bármit csinálsz. Elhangzott a lényeg, azért álljunk meg. Teljesen mindegy, hogy egy ismeretlen hülyét olvasunk, vagy Magyar <gül> Avesz ez, ez, a, ez, a, ez a lényeges megállapítása a kinek az idézete Nem tudom, ismeretlen szerző. Pont arról beszélünk, úr, hogy... Figyelj, arról besz... Robi, ő vállalja Robi. a 7-8 a... szerzőt, akiknek egy-egy kiragadott idézetét ugyanúgy meg lehetne hurcolni, de mint mondtad, magasabb irodalmi színvonalon ő, ő készültek, nem mellesleg esetleg 50-100 vagy 3000 évvel ezelőtt. Na most... Ehhez képest az Oravec Nóra ő tényleg egy szerző. Most az, hogy ő író vagy nem író, azt nem tudjuk, egy blogger, aki és itt vitatkoznék azzal, hogy az Ági azt állította, hogy nagyon jó brandépítés, de hogy is volt egy felkapott posztja, tehát egy valami nagyon beütött, és abban nagyon jó, és ez nem brandépítés, hogy, hogy utána, utána meg tudta lovagolni, és nem volt lusta, és folytatta az írást ugyanabba az irányba, tehát vette a feedbacket a közönség részéről, és rá tudott ülni idézőjelben a like hullámra, tehát ezt a Trumpi műveletet, ezt ő jól végre tudta hajtani, hmm. respect le a kalappal. De miért nem Jaj, ezt tanítja a... akkor. De Jaj, Miért nem Az aluljáróban le a kalappal. És <gül> <gül> össze az aprót, Nóra. <gül> <gül> <gül> Miért nem ezt tanítják? Ne, ne tanítsa ezt, Úr mert ez az, az, az, az meg a Münchhausen mű, művelet, szakértő. amit a Szabó Péter is csinál. elmondja, hogy hogy legyél sikeres. De miből lett sikeres? Abból, hogy elmondja, hogy legyél sikeres. De ők ezek szakért... Nem, nem, ne, nem, nem, nem. Nem ettől szakértők ők, hanem szakértőként hívják be, óra süt. sőt Lakatos leventét szakértőként hívják a be a szív műsorba. Tök mindegy, hogy bár, figyel, bármilyen súlyan. önző vagy, bármilyen aljas vagy, az egészen biztos, hogy az oravesz Nóra meg fog erősíteni téged abban, hogy jól csinálod, hogy jól teszed. Ő, ő minden körülmények között a szövetségesed lesz bármilyen aljasságban, bármilyen önzésben, hogyha éppen valakit kirúgsz, és azt mondod, hogy nem adok neked még egy esélyt, oravesz elfogja el fogja neked mondani, hogy lehozhatja a holdat is. Kiröhögöm. Mert nem most kell. Miért nem tudott akkor jönni, játszani, amikor ott voltál neki? Nyilván sokkal egyszerűbb utólag észbe kapni, de ez sem megoldás. Ugye? Tehát, hogy ő, de ha viszont meg a másik hagy el téged, akkor meg nem azt mondja, hogy nem tudtál ott lenni neki akkor, amikor szüksége volt rá, de most már késő, tanulj valamit ebből. Nem ezt mondja, azt mondja, ha majd eljön az idő, és a sors akarja, vissza fog jönni, de akkor már késő lesz. Vagy azt mondja, akkor hogy majd késő te nézed, lesz, és rajta. Majd röhöghetsz rajta. Na jó, de mire tanítor a ravetsznúra, hogy röhögjük, röhögjük arcon azt, aki érzelmileg kiszolgáltatott nekünk? Itt írja, kiröhögöm. Az a, helyzet, nem most kell. az a rossz helyzet, kor? hogy Nórának ezt a mondatát kellene előrántani akkor, amikor épp lakatos Leventét olvasol. Tehát amikor Levente a bugyinedvesítő szöveg közé belefogalmazza a kritikádat, hogy te micsoda egy rossz partner voltál, de én azért visszafordíthatatlanul majd de kívánlak, és a, a belemarkolók az akár, és akkor kellene ezt felmutatni, Levi, nem most kell, nem most kellett volna. Egyszerűen ezt a két ágyút egymásra kéne fordítani, és hátra is dőlhetnénk. Kaptunk egy együtt, kigyűjtöttünk néhány olyan klasszikus mondatot, amely gyakran elhangzik egy kapcsolatban, és csak hogy akkor a nézőket is egy picit képbe helyezzük, hogy mivel kapcsolatban tudnak téged hívni, ízen te vagy a mai nap szakértője. Például van a már sokszor emlegetett, majd hívlak. Hogy akkor te általában, vagy te íróként mit tapasztalsz, hogy egy hölgy vagy, és egy férfi szájából mit jelent, mondjuk egy randi befejezéseként? Ez a kettő szó. Azt gondolom, hogy ez a körülményektől függ meg attól, hogy milyen uh, cselekvés van mögött. Szóval, hogyha az ember pillantásából azt olvashat, hogy egyébként nem fog hívni, akkor tudni fogod, hogy nem fog hívni. De, de hogyha még pozitíva a pillantása, bíztató, vagy pedig olyan, olyan cselekedetek vannak, amik arra adnak okot, hogy ez még folytatódni fog, félmosoly a szája szegletében, és hasonló, akkor az erre lehet adni. Mondom, itt, azt gondolom, hogy nem, nem arra kell figyelni az ember, mit mond, hanem arra, hogy mit tesz. Ez nagyon fontos rész. Hogy hogyan hogy mondja? A nagyon hasznos tanácsok, tényleg. Levente-t ha él, él, él, élesben. Ha a ha, ha másik rád mosolyog, akkor számíthatsz rá, hogy majd fölhív. A pillantás, a pillantás sokat elárult. A szája szögletében van egy kis mosoly, az jó jel. Köszönjük Levente! Hát ezek nagyon hasznos. De, ha, De Lakatos az... Levente, itt szakértőként volt meghívva a műsorban, úgy, hogy uh, utána őt lehetett hívni egy telefonszámon, mm -hmm. ahol a kétségbe esett uh, szakítás közeli, vagy éppen első randén túllevő férfi a beszél, Ők. ők tőlekérhetnek szakértői véleményét. Mégre megtudták, a tud tutt... most azt mondja, hogy csak a tett számít, az nem, amit mondasz. Akkor én legközelebb, ha fel akarok hívni valakit, azt fogom mondani, hogy anyát hívjon fel téged. De remélem majd, hogy érteni fogja a szám szegletében lévő halk kis finom mosolyról, hogy, <gül> csak hogy tott, szeretlek. Csak tudod, hogy mi a, a kamu ebben, hogy valójában a beszéd is tett. Hát nem igaz, hogy a beszéd az nem tett. A beszéd az a tettnek egy, egy, hogy mondjam, egy előfoka, egy, egyfajta módja. Tehát a beszéd, a, a, a szó, az a gondolat és a, a tett között a van. A gondolat, szó és a tett, az világos, hogy Köszö között van, van. De azért, hogy a, igazad legyen az, hogy most, de, de, de akkor nem most össze, ha a múltkor egy, egy egész adáson keresztül na, elválasztottuk Na akkor most akkor el, elmondom, miről van szó. Hogyha én azt mondom, hogy üzd a érted vagy a mondjuk, azt mondó, hogy üsd a cigányt. Ez azért ért, értjük, hogy ez nem pusztán szó, ez tet, ez uszítás. Mm -hmm. És mint ilyen, ez egy cselekmény. Értjük, ugye? Tehát nem arról van szó, hogy ez pusztán egy gondolat, mert a gondolat bűnben valóban nem hiszek, én sem hiszek. Nincsenek gonosz gondolatok, meg jó gondolatok. A gondolat csak van, a tudattalan folyamatosan dobálja fel a gondolatokat, általában olyan dolgokra is gondolsz, amiket egyáltalán nem, még csak ki sem mondaná de nem, hogy meg. Tehetően ennek, ennek az uszításnak a, a, a beszélője, aki ezt mondja, ő a gondolatban is hordozza ezt, és lehet, hogy majd a tetben is ő maga az élére áll. hatatlan, hogy de, gondolatban hordozza Ar Le levente beszél, ott a, a gondolat és a szó nem kon és a tett nem kongruens, nem ugyanarra mutatni, hiszen azt gondolja, hogy Jézusom de szörnyű randi volt, és azt mondja, hogy fel foglak hívni, és mit fog csinálni? Hát egy másik csajjal fog randizni. Tehát nem az lesz, hogy vagy felhívja ezt a nőt, vagy nem, hanem nem lesz már hozzá olyan viszony, hogy fölhívom, vagy nem. Lét jelenség, és azért létező jelenség, mert egyér szavakkal könnyebb dobálózni egy ilyen helyzetben, másrészt pedig azért, mert ú, vége van a randinak, vége van a találkozónak, valamit illik mondani, elköszönésképpen tehát ebben az egy dologban igaza van, de hogy ez a nagy taktika a pillantás. Tudod, mit, a pillantás. gondolok hát erről a lakatos leventéről így ö, ö, pár óra után ránéztek. Igen, hát, hogy az? nagyon szeretném a testét. Azt gondolom róla, hogy egy jó képű gyerek, egy ilyen ö, fluortomi feelingem van, tehát, hogyha lenne sanzon még a magyar popzenében, és egy popzenekarba belehetne tenni valakit, aki csak prózát mond, akkor a lakatos levente már a Well kamatoztatná ezt a tudását. Az a véleményem, hogy mivel ő egy jóképű gyerek, neki egyáltalán nem kell semmit csinálni ahhoz, hogy felszedjen egy ugyanolyan műkörmös csajt, mint akiket ezzel a szardumájával, mint azt, hogy lemegy az öt kertbe, és így kiteszi magát ott. Ő, ő, ő támaszt. Na most, azzal, hogy ő tartalmat tesz a jó mellé azzal legitimálja az egyszerű nőknek a választását, akik ez úgy, ért, úgy érzik majd ettől, hogy hát én a Leventében nem, nem a külseje, nem, nem, mi, nem a miatt hát a találtam meg. a az a az, hanem, hanem amiket mond. Jó, jó, persze, jól néz ki, Ági, de hát, de, hát, de hát a Levente belül sokkal mélyebb, de olyan felszínes vagy, hogy az, tehát hogy tudod, ad egy ilyen szabadkártyát arra, hogy végre valaki a teste vagy a jó jóképűsége miatt tetszik, de az egy kártyát arra, hogy meg tud magyarázni. Valaki azt írja, egyébként az olvasók közülött, sziasztok, engem az aggaszt uh, borzasztóan, hogy beteg emberek fordulnak oravechez és lakatoshoz, de valódi segítség helyett egyedül rosszabb lesz az életük. Na ez tényleg ez a gond, hogy uh, átmeneti segítséget nyújtanak, vagy nyújthatnak. Most én itt leszedném egyébként a lakatos Leventét, mert tényleg ő, szóval az uh, um, kicsit más tészta, az oravec az, az valóban Még csak egy nem ilyen is, segí segítőnek gondolja magát. De azon is elgondolkoztam, hogy ha, De a hozzáfordulnak ha az azt jelenti, hogy fölhívja, megkeresi személyesen, vagy az, hogy fogyasztja az írásait. Hát Nem tudom, hívjuk fel ezt a telefonszámot, és Jó, Szerintem meg, de gondolom, hogy, úgy fogyasztja, gondolja, hogy fogyasztja. Tehát hogy nincs fogyasztja. arról szó, hogy oda ment volna Viszont hozzá. Viszont engem tényleg elgondolkoztatott szintén ez a gondolat, hogy mi van azzal az emberre, aki elolvasott már 48 olyan óra hogy higgyél magadban, és sikerülni fog, és azt tapasztalja, hogy nem. Akkor nem kezdi -e magában keresni -e a kibát? Nem érzi azt, hogy nem, nem, a nem nem el, nem én egyetlen... Figyelj, ezek a, ezek, a, ezek a gazemberek, ezek az erőt fetisizálják. Mindig minden körülmények között az erőt. Ha nem működik, nem akarod eléggé. Az az oka, és mindig csak az az oka. Tehát, hogyha eléggé akarnád, akkor már teljesült volna. Ora vetsz, de ha azt érzed, hogy csak ő kell, higgy benne, és ne add fel. Egy másodpercre se enged befolyásolni magad. Ez hogy fér össze egy. egy másodpercre se enged befolyásolni magad. Mondja a befolyásoló. Ha, ha, ha sebb lesz belőle, akkor sebb lesz. Ezt Úgy hogy is neked le? kell begyógyítani. De hogy fér össze ez azzal, hogy hagyd rá az életre? Nincs egy így cip, nem, arról, pici van szó, mondás. arról van, ha szó, nem, szó, van szó, hogyha, nem, Arról van szó, hogy ha te nem akarsz küzdeni, oravóra jön egy tanácsal és megerősít abban, hogy ne küzdj. Ha küzdeni akarsz, Orra Vecnóra jön egy másik tanácsal és megerősít Rálogatja abban, hogy küzd. Pont az a lényeg, kiválaszthatod azt, ami neked tetszik, mert mindegyik egy rorsak tábla. Az a lényeg, hogy ő mindig az erőt fetisizálja. Ez egy új pogányság. Arról van szó, hogy az együttérzésnek, a, a szolidaritásnak, a barátságnak, a, az önfeláldozásnak nincsen semmi létjogosultsága, ez mind-mind csak gyengeség. Ez az új pogányságnak a, az imperatívusa, amelynek az értelmében az erő az egyetlen. Az egyetlen, amely által te boldogabb lehetsz, és a boldogság útja kizárólag a siker. Méghozzá ezen a világon, itt, ezen a világon, mert nincs másik. küzdeneteket, azt írja a hallgató. A kócs az a személy, aki úgy csinál, mintha baráti sörözés során kérdések segítségével rávezetne a problémád megoldására, de mivel nem ismer, így még a problémád megismerése is nagy kihívás számára, s ráadásul a sört is te fizeted. Ö, azt írja a hallgató. amit te, nyilván az első alkalommal nem tud ilyet tenni, de Miért feltételezünk mindenki mögött rossz indulatot? Azért, mert ilyen ö, szemétnek való emberek vannak a közéletben, akikből ezt a mintát veszük le. Ö, nagy, most, nagyon bevágottál a robin ezzel az sms de lehet, hogy nem ez az igazság. Amikor rámsóztak egy olyan melót, amihez se eszközöm, se tapasztalatom nem volt, írja a hallgató. De vállaltál. A főnökeim óránként belém, ma, belém mantrázták, hogy nem, meg de. tudod csinálni. Aha. A, egy hét után közöltem, hogy ti is és beadtam a felmondáson. Hirtelen megoldották ők Akiknek eszközük, hatáskörük és rutinjuk is volt benne mm, És pénzük is maradt rá Sziasztok, szerintem alapvető probléma Hogy az emberek többsége feladta Vagy el sem sajátította az információk szűrését Egy alapvető etikai, logikai szűrő által Például mm, mm -hmm. Igaz, hogy közvetve hallottam Milyen jók a gyógyszerreklámok Előre megmondják, mi lesz a betegséged Csoda! Mit, mit értünk? Igaz, például milyen jók a gyógyszerreklámok, előre megmondják, mi lesz a betegséged, írja a hallgató. Hippohondriát ö, eszkalálnak, úgy érti, nem? Hogy mm -hmm. ö, megtudsz ö, olyan tüneteket, amelyeknek kezelése nélkül is arról van és hogy valami betegségre magadon. tudod a gyógyszert, amit még nincs. Mm -hmm. Uh -huh, nem, uh -huh. majd ne, majd ha lesz, mert lesz, vagy mer, nem lesz. Úgy, vagy amikor már lesz valami, Na, majd tületett, lesz valami tületett, végre tudót, majd vagy végre tudjuk, <haz> mi az. A... <haz> szóval az elvárás, hogy, barátok támog hogy a barátok támogassanak, de akit te támogathatnál egy kicsit, arra ne szakíts időt, éljen a jó szándék és a következetesség. <haz> Pontosan ezt, ezt a hozzáállást hiányoltam az előbb felolvasott jó tanácsból. Miután a Facebookon egy, az ismerőseim 10% a Szabó Péter imádó, azt hittem velem van a baj, hogy én üzletileg te, rabló pszichopatának tartom. Megvagyok nyugodva, hogy más is van, aki nem kedvel írja a hallgató. E, itt van még egy csomó idézet, azért, azért néhányat, néhányat még vonjunk górcső alá. Tudom, hogy nehéz velem, de aki igazán szeret, sosem enged el. Ugye? És, egy, és egy szerelmes pár, akiknek az, a feje az arca arcán keresztül besüt a nap a képbe, Ugye ez az Egy Jó Asszony Mindent Megbocsájt című Zámbó Jimmy tézisnek a Hát, hétköznapi, vagy a hétköznapok emberi, embere számára befogadhatóbb változata. Ugye arról van szó, hogy nehogy csak nehogy magadban keresd a hibát anyuka. Az előbb beszéltél de... csajokról, akik 25 éven keresztül nem voltak abban az állapotban, hogy megtalálják a párjukat. Na, de majd most ennek a ö, ponyvaregénynek az elolvasása után, vagy az idézet megemésztése után. Ide kapcsolódik ez, azt mondja, azt mondja az ismeretlen szerző, az, hogy egyedül vagy, nem azt jelenti, hogy nem vagy elég erős hanem azt, hogy kivárod, amit megérdemelsz. Ugye várja ja. az igazit. Jaj, de hogy nem vagy elég erős, na, oh, na ezt kerüljük el, hogy te nem vagy elég erős, na ezt nem jelenti, nehogy úgy érez, mert ez a legrosszabb, tudod, a trénerek világában, az a, az a legsötétebb ráolvasás, hogy nem vagy elég erős. Nem, nem, nem, ez nem, nem, ilyesmit nem jelent, hogy nem vagy elég erős. Te elég erős vagy, az erő a minden, az erő a minden. A, azt, hogy egyedül vagy, nem azt jelenti, hogy nem vagy elég erős, hanem lehet, szerintem, akkor folytatnám az ismeretlen szerzőhelyet, lehet, hogy azt jelenti, hogy senkinek nem kell lesz, vagy hogy túl válogatós vagy, vagy kellemetlen, virnyákoló, hogy is. elviselhetetlen, erőszakos, követelező ember vagy. Igényes nem. vagy! A, ja, nem meg Igényes! Ja, meg nem a lényeg, helyzet... hogy magadban ne keressé hibát. De pont az a lényeg, hogy minden élethelyzetből arra fogunk tudni jól következtetni, amit te akarsz hinni magadról. Egy, mi legyártjuk az élethazugságot. Tehát már, már csak ezt se bízzuk rád, hogy a saját nyomorult helyzetedhez saját élethazugságokat gyártsál. Mi legyártjuk neked Oravetsz meg Lakatos Levi, meg a társai. Legyártjuk neked az instant élethazugságokat. Neked ezzel se legyen dolgod. Már, és kis, kis képeket, meg gifeket gyártunk hozzá neked. Aminek a segítségével még befogadhatóbb lesz az élethazugság. Megvan a kapcsolódó eredeti Oravec. Snora uh... Ö, szövegrész is egyébként ehhez az élethazugsággyártáshoz. gyártáshoz. Azt mondja, hogy sokan fogják várni a pillanatot, amikor elbuksz, még többen akarnak majd át, ártani neked, de a te dolgod csak annyi, hogy ne vegyél róluk tudomást. Abban a pillanatban, hogy figyelmen kívül hagyod a külvilágot, és nem azonosulsz a rólad alkotott véleményükkel, végre önmagad tudsz lenni. Ez az Töké önmagad. Egyébként, amikor az öt vagy, éves ná... vagy, és bújócskázol, de... eltakarod a szemed, ja, és aztán senki nem látta. Lát, mm -hmm. De nem annyira jó egyébként, hogy a, mondjuk, mondjuk e, ez e, ezt például Adolf hitler megfogadhatta volna. Hogy így, így most, most azért, mert így másoknak nem tetszik, amit ő csinál, nem hisz magában eléggé, ne törődjön ezekkel, ezek gáncsoskodnak, kifogásokat keresnek, aját, hogy végrehajtana azt, amiben ő igazán hisz. De tényleg azt mondja, hogy ő nem az, aminek a, az emberek látják, de azért amit rólad mondjuk 35 ember gondol, az annak az összessége azért az nagyjából te vagy. És itt azt írja le, hogy ugyan. Az te szerint. az vagy, amit te gondolsz magadról, például Igen. Batman, vagy <gül> Superman, vagy Cat Girl. Nem az a férfi, aki iszik hanem aki megfogja a kezedet az utcán is, hangzik az idézet. ezért alábbadja. Na én azt gondolom, hogy. Nem másokat. Egy, egy ilyen idézettől bármelyik szingli egy kicsit boldogtalanabb lesz. Tehát azt gondolom, hogy van egy egységnyi boldogtalanság a szinglik körében, és egy ilyen idézetet a netre, és másnap egy kicsit mindenki boldogtalanabb. Nem mondom, hogy sokkal. Egy kicsit. Most megint ismeretlen szerzőtől emeltük ezt be. De ugye ez milyen, hogy ugye nem vagy férfi, ha iszol? Endre? Viszont fogd a kezemet a metrón, azaz, hagyd el a szenvedélybetegségedet, a férfi süttyóságodat, helyette helyezkedj bele az én érzelmi zsarolásomba. A kettő között lenne a, a szabadságod egyébként, de tedd le a piát endre, és csicskulj be a lám. Ez a, a kérdés. A, a készfogás az nem csicskulás. Nem hát a, megfogja a kezét. Nem, nem, nem, nem, de készfog, mondja, nem, azt, mondja, azt mondja, mondja, mondja az utcán is. Hogy demonstrálod hogy a szerelmünket. Nem, arro, nem, arról van szó, hogy demonstrálod a szerelmünket. Tehát itt valakinek nem elég a mi, mi ö, emberi, szerelmi, romantikus kapcsolatunk. Nem elég. Ezt lát, látszani is kell. Lássák! Itt erről a... van szó, itt arról van szó, hogy demonstrálja, formáj belőlünk a szerelmünkből, a boldogságunkból plakátot. Nem és plakát az utcát. Nem az a férfi, aki iszik, hanem aki bejelöli az Inner Relationship with Status, a Facebookon. <sírt> Ez király. Nem az a férfi, aki izik, iszik, hanem aki kurvázik is. <sírt> Ez így pontos szerintem. <sírt> minden bogár rovar, de minden nő. <sírt> Ja nem. Tudom, hogy nehéz velem, de aki igazán szeret, sosem enged el, tartja az idézet. Ez azt jelenti... Hát ezt átbeszéltük hogy... az előbb nagyjából. Volt szó erről? Igen. Hát ez azt jelenti, hogy, hogy így igazából... De mit szeressen rajtad? Az átokrosz természetedet? Vagy mit szeressen? Tehát tudom, hogy nehéz velem, de aki szeret. De miért szeret? Tehát mi ez? De azért, de... mert izgalmas, mert kihívásokkal teli, mert buzog benne, a szenvedi, nem tudom, miket szoktak élni. Mert, ki... ah, mert, mert erős. Mert erős. Mert mert nélküled is. Ezért. Ezért szeret. Ezért szeret. Aki igazán szeret, mert látja rajtad, a, mert valójában ezek a sötét párkapcsolati játszmák. Tudod, ezek az alávaló játszmák. Amikor a másiknak ajtót mutatsz, és azt mondod, hogy nem tetszik. Nem tetszik a rendszer? Tudom, hogy nehéz velem. Ott az ajtó! Lehet távozni! Miféle szeretett nyelv ez? Ez az önkényes mérvadó Pozsir robert Horváth Horvátozkárral és Csizi Ágival itt a 90.9 jazzé. Ne állj bosszút azon, aki megbántott. Ennek majd átéli, amit veled tett, és ha szerencséd van, a sors megengedi, hogy végignéz. Hát ez milyen gáláns, nem? Ez Több az idézetes ról Igen, gáncsold is el, hogy utána pedig kirakhassd a youtube Ne ne gáncsold, a videó, el. ne gáncsold el minek, ha valaki majd elfogja. Nem, hogy nem azért, ne, nem azért uh, buzdít arra, hogy ne állj bosszút, hogy legyél mértékletes, könyörületes, hanem azért, mert valaki majd úgy is elintézik. És magadban a bosszú vágyat, hadd rohassza szét a lelkedet egyébként mm -hmm. pluszban. Ne, adik, oda a másik országat is a kulcsjukhoz, hát, ha látod azon keresztül, ahogy uh, legyúzás. a tarca, le rohan Igen, le! Le! <síthat> meg a szemét. <síthat> a nem, arról, van, pont arról van szó, hogy ne, hogy ne, itt nem a krisztusi imperatívusz miatt nem szabad. Azért nem szabad visszaütni, mert más majd nagyobbat ütés, az első sorban lesz egy bérelt helyed, és hmm. te majd onnan egyik kezedben kólazíróval, másik kezedben meg egy végig <gül> végignézheted, ahogyan lerohad az arcad. Megvan az a művelet, amikor mész az autópályán, és a belső sávban szeretnél 130-al menni, és előtte 110-el megy valaki, de az Istennek nem megy le, és te meg nem vagy nem vagy az a, az a az a hepciás, aki ott elkezdene villogni, dudálni, indexelni, hanem jön viszont mögötted egy feltűnően ö, szép autó, és úgy gondolod, hogy majd ő elvégzi ezt a takarító munkát, és szépen kimész előle, ő oda megy mögé, addig ott villanózik meg minden hogy mögötte meg ilyen kis kis vagy ilyen kis ö, ilyen bohóczalként, vagy nem is tudom, minek Bohóccal. hívják, nem, minek hívják, te tudod, ilyen kis ö, nyomorult kis kísérőjeként ö, elúszol a, az mm. Balázs azt írja, a trénerek szitlordok, az erő a mindenük. <gül> <gül> Tényleg egyébként úgy gondolom, nem véletlenül van szó folyton az erőről. Az erő, az erő egyébként, hát ez, ez, ez az, ami a, megszervezte egyébként a nemzeti szocializmust is. Meg megszervezte a... Csak ez most már ta akkor egy világszervezési jelv volt. Most már ez csak egy magánélet szervezési jelv. Érted? Ez már nem olyan veszélyes. itt csak a párkapcsolatokat Barmoljuk szét vele. Az összes a emberi kapcsolatot. Igen, ami igen, létezik, igen, úr, igen. Úr, Tehát nem, arról, nem arról van szó, hogy az erő fogja kormányozni a világot, ami majd Adolf Hitler meg Józef Göbben képében hatalomra kerül, hanem az erő fogja kormányozni a te boldogságodat. Az erő fogja előmozdítani, ha erős vagy, ha a másikadnak az arcába röhögsz, amikor már. Hát már késő apuka. Sajnos késő. Az arcodba röhögök. Ha, ha, ha. Micsoda szeretett aki... kapcsolat lehetett köztetek? De mit csinál két olyan ember, aki ugyanazt olvassa, ugyanezek mentén él, és úgy lép párkapcsolatra? Megölje egy, meg egymást. Nem hát, nem, hát nem, nem, ők folyamatosan manipulálják egymást, <gül> folyamatos, és, és folyamatos játszmában vannak, és végül kiderül, hogy ki az erősebb. Valamelyik ledominálja a másikat, és a másik megsemmisül. És a másiknak is kell valahol műsort forgatni, Ági. Nem csak, De... ilyen, nem csak ilyen műsorok vannak a világon, hogy ideülünk, aztán arról beszélünk, amiről <gül> akarunk. Hát valakinek van kapcsolata a valósággal. Lengyen egy kis, kis fülbe. Kevés, ennyit tudok mondani. Kevés. Menjünk már vissza az előbb azt, mondjuk, hogy nem az a férfi, aki íszik, hanem aki megfogja a kezedet az utcán is. Azért azt, hogy valaki férfiase, sok felől meg lehet még közelíteni. Sőt, ne. nagyon jól lehet vele zsarolni, nem? Nem az a férfi, aki íszik, hanem aki nagyon jól Playstation-özik is. Egész nap tekkel ármazni Niki aki bőfőt, pörköt, Nem az a férfi, aki iszik, hanem aki nem is fürdik. Vagy aki drogozik is. Vagy nem. aki meg is ver. Vagy nem az a férfi, ver. aki iszik, az, hanem az, aki ki is hánya. Nem az a férfi, aki iszik, hanem aki beisszalik. Nem az a férfi, aki iszik, hanem aki tud szexelni is. A szomszéddal, aki, aki? István. Nem az, a férfi, nem az a férfi, aki iszik, hanem aki az aluljáróban iszik, mert ott lakik. Ennyi. Ennyi. Valami Na jó, reméljük, hogy nézze. ma már tanultatok valamit, és nem éltetek hiába, holnap is itt leszünk köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!